Gurekin dugu, Pantxika, maitia, egunon... Egunon arantxa, egunon entzuleak. Federazioko koleen dakari gisa eh, dago izuntan, Pantxika. Ordean, uh, mila behatziumta larogeita maikan, sortu zen, ahapitz uh, federazioa. Uh, eta, bon, sare baten, uh, sohtzeko behar hori isenditu zen uh, garaian, laborantxa gaien inguruan Nola, ze kontextutan, edo, ze girotan, berizoketarazteko uh, garaia... Ba, ez inen se... Ba, ba, shortean. <laughs> ez inzen ga yore o yei interesaatzen eg gier. Ba, nou no Ba, ez zen batere ere bat ere oraiko gidoa. Euh, ba, lenik... Euh bakarrik departamentu kolaborantza ganbaratzen, eh, eh, bakarik, eh zen laborantza, eskolerrikola ganbararik, eh, eh laborantzaren eh, eh, egoera ajunta juntu desberdina zen, baina mugikorik, mugi zen internetik eh, laborariak beren etxaldetan, eh, buru belagi, eh, orduan ere eta bon hala ere bazen dinamika bat, eh, elkarteak sortzen ari ziren eta momentu batean eh, senditu ginuen eh, sei elkarteen artean eh, elkartzeko beharra uh, piskabat uh, lehenikure elgarre zagutzeko eta gero ere ba, administrazioari begira um, lujaldeari begira uh, elgarrekin dinamika bat jortzeko. Eta hor nahi ditut, eta hor horretaraziz, eta bon, hor uh, uh, uh, balio duela ere nork parte hartu zuen erraitea, jefaren izenean xal kasun kaso norzen, afogen izenean pi arèche eta croix et à michel la edjuzan chez koislen izenean jean michel béro gros bigas cité gars que les garschnagacité gars corsiden jean michel la isa gare eta xali urret uh, Berkatuk, Jean-Michel Eizager eta Francis Poano salgizekoaren zat, tiale urret ere hor arzainen izenean, beraz, eta ni, ni aur, <laughs> xagarzea, elkarteren izenean, ez digar, ez baitzen sortua. Eta, abaxiginen, elgar bil zen, eta elgarrekin proiektu bat sortzen, xare moduan, federazio moduan, eta xantzaikaragarria izan zen, Etorri zela, bai Christian Zapet deitu suprefeta, guk garatzailea deitu duguna. Berak ulertu baitzuen zer um, ispiritutan ari eginen, etxalde eh, txipir, eta um, sustengatzeko, eta laguntzeko gogoarekin, ikusten ginuen etxalde eh, gero eta gutxiago zela ere, eta ondoko urte begira, erronka eh, ondiak bat zirela bai lua mailan, instalazioa, eta funtsian orain nere oraindik aipatzen diren gaiak dira eta naiz eta borrokatu oraino hortiren arantsak baitira eta beraz Christian Zapede etorri zen Euskal Herat eta ulertu zuen federazio horrek bazuela bai helburu ederik eta lagundu zuen eta diruz ere lagunduak izan ginen abiatze hortan eta ara eta meki meki eganduzun bezala garatu gratugira Mm -hmm. eta pilkarte horrein, orain lehen? Bai, eta biziki aldiz txaxak izan gira komunikazioa ahloan. Eh? Biziki, b biziki, bon, ara, eh, gure lehentasuna zen zinez laboran txaren, laboran txaxloan ahzea, laborarekin ahri zea. Eta egia da komunikazioa beste jonka batean dugula. Beraz nik nahi dut gaur badiatu hemen mikroa luzatzen daukuzuela, eh, orreit arazteko zein diren elka. Teak, beraz, eh, Euskal Herriko Txeko izleen elkartea eta barnei doki, biztan dena, xarea, afog, biozkaria, biarko lujaren elkartea, buru belza, EATXeko eh, kolektiboa, beraz, eh, Euskal Herriko Arzainak, Sagarzea eta Estigar, Lurzaindia, haipatu ditut goiztian um, gaznagazitegiak, baizalgizekoa eta garazikoa, gajo kooperatiba hori ere, zain aspaldi sartua, eso ez indartu, eh? eta batakigu uh, gero eta laborari gehiako badela eren ekezian, eta horiek ere lan gaiten dutela. Espeletako peletako biperaren sindikata, irulegiko ahnuen sokmarka uh, akudatzen duen sindikata, eta tre batu, hauek ere, aspaldi sartuak laborantan trebatzeko dispositiboa beraz hamaz azzpiel karte bon izan dira beste batzuk eregan eh, behar dugu ez dela izan zen eh, ensegu bat bi eh, urte horietan saltze kooperatiba eh, eskolegetik kanpo saltzeko tzen aski ekoizpen eta eh, bon, momentu baten buruan etxi eh, zituen ateak Iz, izan da ere luhats eh, logik gabeko edo familie, eh, Borantxa familiarik ez dutenen laguntzeko elkartea, eta horiek ere, bon, ara, momentuan, lokartu bezala dira pixka bat, mm -hmm. uh, ara, Justuki hortrebatua uh, bon, aipatu duzu, uh, Justuki el karte horren uh, lanaren aritik, instalazioa transmisioa uh, azken hamarkadetan uh, dida garaian sortu zelarik pentsuta rapitz problematikoa zen, uh, transmisioaren bidea aldatu da etxaldeetan, zertan uh, da justuki etxalde transmisio hori gaurriggun entzuten da ez dela segidarik, familietan segidarik ez delala eta problematika hori adibidez. Uh, federazioaren galdetan da? Bai, ardatzen, nagusinitariko bat izan da, eta transmisioa lotu adabiztandena lujari, eta gaur egun hauetan gertatzen dena arbonan azpimarratu behar dugu, eta gogoratekarri, eta gogoraintziak igorri eta sustengua erean diren guziedi, eta egia da lura eta instalazioak horiek direla premiazko galderak rapitzesarearen baitan, eta ez balire iz zan elkarte horiek guziak laborariek sortuak beren uh, beharri erantzuteko ez dut uste gaur egon uh, erraiten alda nahi dena baina ipar euskalegian olako dinamika izanen zenik uh, laborantza munduan, laborantza baseri eta kontsumitzaileak biztan dena zartzen dituztala zare berdinean eta izan dira gogoetak ere uh, elkaren artean uh, tresna horien guzien sortzeko. Uh, Hemengo indarra da azkenean olako gaitasuna izaitea ere behar din elkartek sortzea problematikei aurre egiteko laborantzan hemen senditzen da adibiez ego konparatuz berdin indar gehiago emaiten dela hortan? Bai, ego aldeari eta badakigu soiten dutela eta emanak badirela ere ipar euskaleriarekin eta soiten duzu uh, Frantziako besteluk aldeetan gertatzen dena laborantzarekin hain uh, hitzek geloskeria uh, bat ikusten dute baina geloskeria hori uh, goguetatu behar dute gal uh, dezkatu behar dute, nolaz, Ipare Euskal Herria nolako dinamika bat badean. Mm -hmm. Eta nik hemen, hala uh, ere, eh, ondoko urte begirako erronketan, xartzen dut uh, uh, kolektibuan engeiatzea. Uh, biziki, biziki importanta da, eta um, pixka bat beldur nahi zaur um, uh, ondoko urteetan uh, oaxen gira etxaldeak haunditu direla, hala ere, galdeketan duzularik uh, zer, uh, ainitz haunditu dira, eta uh, teratzeko mozkin bat ateratzeko etxaldetan haitzzek pentsatu dute ah handitu inbersioak egin behar zituz dela eta nola azpait oraina bilakatzen dira Inbertsio, lanzama, menu historio goren zepoan, mm -hmm. nik ere, eta beraz denbora guti libraatzeko, eta beste bestek gauzabatzu egiteko, lehenik personalki, eh? biziago zatzeko, bizi, bizitzeko. Baina bizitzen da, ere, elkarte mailan parte hartuz, biziki aberatsa da, bestekin kurutzatzea, denbora pasatzea, gogoetatzea, zer re nahi dua egun bizi kalitatea ekoizpenen kalitatea, badira hitzak eta um, hainitz bainan konkretuki ta ez da de, ez da denbora galtzea joukiez ez da denbora galtzea, Ez da denbora galtzea eta gogoetatu behar dugu bihar, nola antolatu, eta hortan adigira ere orainak japitzen, mazazpielkar teorien artean ere, nola pentsatu ordezkatzeak laborariak etxaldetan, ukan uh, ukandizaten denbora pixka bat, etortzeko bilkurak egiteko, gogoetatzeko ze behar den, zer nola erantzun, bakoitzaren behar eri. Ara, zinez garapen mailako lanako gogoetak ere maiten uh, dira, holako federazio batean, eta gero beste ahlo bat da ere, bizan dena gogoetatzea ipatuditugun gai hori guziak, instalazioa, um, nekezean diren laborarien laguntzea eta bar, eta ere uh, diru laguntzen uh, lortzea elkarte horien bizi arazteko. Eta mutualizazio behar asenditzen dugu elkarten baitan, eta uste dut horiek izan direla ondoko urteetako lanak ere. Eta bururatzeko beraz horretaraziko dugu, A uh, ahapitz hogeita margorte, larrumatuntan, izur ando soulite surdoit et souleak ere Bai eta nik uh, la nik uh eskerrak berditut eman elkarte horietan guzian engehiatu direneri. Langileri, hala, erraiteko, hola izan izbiske bat kalkulatzen ogoita amak bat urtez, elkartetan pasatu diren ama seido, ama zazpi langile, laborantxan plantatu direla. Eta hori niretzat izan da satisfakzio bizikia handia. beraz hori guziak gomit dira larumbatian izurarat. Biziki simplia izanen da, baina nahi dugu orialde bat itzuli, ogoita amak urteak pasatu dira, Uh, Gehori pentsatu ideki hala uh... <laughs> mundu berri bat, eh? mm -hmm. mundu berri bat, larun batetik uh, goiti, eta beraz, jendia gomitatzen dugu, uh, amekak eta erdiak, uh, iruak artean, uh, izan dira elkartegusien erakusma arak, bakotxak erakutsiko duz, zer egiten den, den eh, ala, mintzatzen halko da, izan hendira, panimazioak, elkartekekin hendituzte ariketa batzu, ara. eta izena eman, otoi, arrapitze federazionak, dituz, uh, oita mazazpi, oita iru, oita bat, biziki, biziki importanta da, jakindez agun, No heldu den. Untxa, zon bat, sustut. Zon <laughs> Eta be, untxa, larun bat untan, itzordua hartua, panxika maitia, milezker gurekin egunike? Milezker zueri eta gora eta guda hon busieri.